Kapittel 27 25 år gammel var Jotam da han begynte å regjere, og i 16 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Jerusha, hun var datter av Sadok. Og han fortsatte å gjøre det som var rett i Jehovas øyne, i samsvar med alt det hans far Usia hadde gjort. Han trengte i midlertid ikke inn i Jehovas tempel, men folket handlet fortsatt fordervelig var han som byggde den øvre porten til Jehovas hus, og på Ofullmuren byggde han mye. Og han byggde byer i Judas fjellområde, och i skogsområdet byggde han befestede steder og torn. Han førte også krig mot Ammons sønners konge, og viste seg til slutt å være sterkere enn de, slik at Ammons sønner det året ga ham hundre talenter sølv og ti tusen kormål vete og ti tusen kormål bygg. Dette betalte Ammons sønner ham, også i det andre og det tredje året. Slik fortsatte Jotam å styrke sig, for han berette sine veier framfor Jehova, sin Gud. Og Jotams øvrige anliggner og alle hans kriger og hans veier, se, de står oppskrevet i boken om Israels og Judas konger. 25 år gammel var han da han begynte å regjere, og i 16 år regjerte han i Jerusalem. Til slutt la Jotam seg til hvile hos sine forfedre, og de begravet ham i Davidsbyen. Og hans sønn Akas begynte å regere i hans sted.